Поглядав на тітчину хату, нетерпляче посмикував плечем, на якому висіла на ремінці чорна кругла сумка, чекав, нехай. Я ще півгодини покрутилась по кімнатах, вірніше перед трюмо, розглядала себе зі всіх боків, порівнювала з клавою і дійшла висновку, що не поступалася їй ні в чому. Навіть була перевага, коса, а в неї коротка стрижка під хлопчика. І що Макс знайшов у клавці? В мене аж виступили сльози на очах. Боже, Марино, сказала сама собі, яка ти заздрісна, схеминися. Коли вивела свою чезету за ворота, на вулиці вже стояли всі троє з червоною явою. Я під'їхала до них. Вони зустріли мене захопленими вигуками, тільки клавка мовчала. Мабуть, заздрила, бо з прихованою зневагою промимрила. «Моторусалка!» Я вдала, ніби не почула. Юрко невміло з острахом сівся позаду мене. «Ми їдемо попереду», – сказав він Максові. «Я покажу, де звертати зі стежки в ліс». «А хіба не все одно?» – здивувався Макс. «Ні, от побачиш», – серйозно заперечив Юрко. «Приготував нам якийсь сюрприз», – таємниче прошепотіла Клава, приклавши пальці до губів. Юрко зніяковіла всміхався. Я газонула і помчала нашою вулицею до залізничного насипу. Юрко тикався носом під боріддям мені в спину, і я відчувала, що він боїться випасти з сидіння. В оглядовому люстерці бачила позаду нас Макса і Клаву на мотоциклі. Клавка невимушено тримала Макса за талію, визирала за плеча, мружачись від зустрічного вітру. Я б теж із задоволенням так його обійняла. Невдовзі ми дісталися насупу і поїхали попід ним. Скоро поставив зеленою стіною ліс. До мене притисся Юрко і гукнув на вухо. «Марино, праворуч стежка! Нам туди!» Я повернула до нього голову, він торкнувся губами моєї щоки і злякано відсахнувся. Я ледве не засміялась. Ох і телепень! Добре! Звернула на стежку, над якою з'єднувались крони дерев, і ніби впірнула в зелений тунель, де зовсім не відчувалася спека. Через кілька хвилин виїхали на Галявину. «Гальмуй, Марино, гальмуй!» – сказав Юрко. Я поставила Чезету під липою, поруч спинив Яву Макс. На Галявині лежала замшила колода, над землею витикався дах зруйнованої сілої землянки. Біля неї обгорілий стовбур могутнього дуба. «І чого ми сюди приїхали?» – знизав плече Максим. «На пляжі краще». «Справді, Юро, чого?» – до кіноя. Юрко дивився на землянку і мовчав. Ми перезирнулись, нічого не розуміючи. Юрко виняв із сумки довгий газетний пакунок, розгорнув його. «Букет квітів». Ми здивовано витріщилися на нього. «Оригінально, Юро!» «Марина зуміє оцінити!» Першим отямився і заяхідничав Максим. «У мене, мимоволі, зайнялися вуха й щоки!» «Але навіщо так далеко їхати?» «І на пляжі міг би подарувати!» Ображено проказала Клава, мабуть, заздричі мені. «Проте, Юрко, мов, не чутих реплік, і квітів мені не дав, а підійшов до землянки...» Поклав їх на неї і похилив голову, застиг, наче до чогось прислухався. І мені, то й миті теж чомусь тривожно стислося серце. Навіть Макс уже не наважувався заговорити. Вічна тобі пам'ять, кіндрате Федоровичу, тихо сказав Юра. Який кінд Федорович? запитав Макс. Ти про кого? Про свого дідуся. Він тут партизанив. Юрко поправив окуляри і повернувся до нас. Сьогодні виповнилося 25 років із дняю загибелі. Ось я й хотів вшанувати його пам'ять. Нам стало незручно і соромно, і ми уникали Юркових лагідних очей, ніби чимось завинили перед ним. Долинув протяжний гудок паровоза, аж у мене по спині пробігли мурашки. «Чого ж ти відразу не сказав?» – докірливо запитала Клава. Ми сіли на колоду, і на кілька хвилин запало мовчання. Мені разу не говорили про війну? Клава зітхнула. Як тут тихо і сумно, і чомусь хочеться плакати. «Розкажи, Юро, про свого дідуся», – попросила я його. Він пішов на війну 27 червня, потрапив під Києвом в оточення, втік з полону. Прибився до партизанського загону, підривав ешелони, мінував дороги і мости, сидів у засідках. У 43-му ось тут табір оточили фашисти. Цілий день відбивали їхні атаки. Вранці карателі підвезли вогнемети. Партизани кинулись на прорив. На дідусеві загорівся одяг. З гранатою він стрибнув на кулеметників. Оце і все, закінчив Юрко. Вражені ми мовчали. Я дивилася на галявину, і, мов, заново бачили її. Понівечений обгорілий дуб, зруйнована землянка, відлуння війни, мовчазні свідки нерівного бою і героїзму. Хто тобі розповів такі подробиці, поцікавився Максим? Звідси недалеко село Тарасівка. Там живе колишня партизанка Бакуш Уляна Макарівна. Ми з батьком щороку навідуємо її пояснив Юрко. Юра, а співати тут можна? запитала Клава. Звичайно. Клава обвела нас поглядом, ніби запрошуючи, підтримати її, і неголосно, проникливо й урочисто заспівала.